Я звернув на стерню. Вогнище догоряло. Хлопчик гарячко вгортав книжку. Удома дочитаєш. Треба книжку дядькові Халайди завтра віддать, бо він нових книжок привіз. А мачуха гасу не дозволяє палить. Полум'я сінуло іскрами в ніч і згасло. Хлопчик затоптав босими ногами присок, узяв скручені соломи верчики. Так я дядьку погнав. Будь щасливий, хлопчик. Я ніби одривав його від себе з кров'ю. Будь щасливий. Бувайте й ви здорові. Уже і свині гукнув, на якій сидів бочком, звісивши ноги. У піднятій руці спалахнув солом'яний верчик. При тім мінливим, червонястім світлі хлопчик читав, поклавши книжку на коліна. Вогник усе віддалявся, тягнучи з мене живого жили. І я відчув,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 Чумацький шлях стелився через усе небо широким білим пасмом. Метеори роїлися, як золоті джмелі у промінні ранкового сонця. Світло від зір розлилося по землі, і став день. От клуні до кладовища, без хрестів, як одразу по війні, самі хвилі могил, промінулися рядочки, м'язи столистого тютюну. На клапкові поля навколо ближнього яру зеленіло молоде жито. Польовою дорогою від села до ближнього яру ішла жінка в довгій спідниці і вишитому червоним фартусі, в білій, з парашутного шовку ковтині і в такій же з парашута викроєній хустині. З-під хустини вибивалося руде волосся, і по всьому вимарнілому, але такому живому, доброму, рідному, з вимовними очима обличчю, роде листовиння. Жінка пройшла мимо. Не бачачи мене, я усе ще існував в іншому часовому вимірі. І тільки тепер я з душевним трепотом упізнав у жінці матір свою.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 а до мітингу ми з матір'ю святково вбраною Ходили у ближній яр пощавель. Мати вела мене за руку, Досі пам'ятаю тепло її шкоробкої долоні. А потім ми побачили зайця, Що перестрибнув дорогу І сховався в траві на кладовищі. Я кинувся за зайцем І відстав від матері. Біля стежки, що вела через молодежито На клинку поля, до ближнього яру мати зупинилася, піджидаючи мене. Уся в сріблястому сяєвий зір, Вона, здавалось, не торкалася ногами землі, неначе наче небо, що прихилилось до мене, Коли я рішився почати все спочатку, Тримало матір мою в своїх невидимих долонях. Ярославчику, дєбо ти, тутоньки, Біжу, відповів я тремтячим голосом на поклик матері, і побіг до неї, відчуваючи, як травневий вітер надимає мою сорочечку з білого парашутного шовку і лоскоче худеньке дитяче тіло. А ноги мої в модних фінських черевиках лишали в поросі польової дороги маленькі босі сліди. Життя повертало... На круги своя 1979-1984 роки